A renunțat, care va să zică. S-a <laughs> dovedit incapabil de a-l mai urma. Pe el, pe spiritul meu, adică și anume, pe mine. Bine, bine, ești liber, ești liber, tataie, dar numai să-ți schimbăm pijama că ai făcut pipilică pe materie ei. Stai, breliniștit, că acu doctorul și dai de dracu să știi. Dracu? <laughs> De-abia ce m-am despărțit de el cu vreo două ceasuri.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 îl lăsă pradă nevinovată la poarta viselor, acolo unde, se pare, bătrânul avea vechi de plată. Un spațiu larg luminat de neoane, asemănător unei cantine, de jur împrejur mese. La acesta, grupuri de bolnavi în pijamale. Câțiva dintre ei vorbesc tare,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 Toată teoria se duce pe pustii, apoi vine rămușcarea, renumita remușcare. Și tu știi, și ea știe, și cu cât știi mai bine, ea cu atât mai dihai te mușcă. Și uite așa, începe să-ți pără rău de teoria aia care umblă necrezută, noroadă și singură, și care de acolo strigă și dă vina numai și numai pe tine pentru toată nefericirea ei. O auzi cu murlă și se jelește în moaie, încep să o ca să o aduci acasă. Mă, e drăguță că o fi copății mai te lași, mai se lasă, căci și ea, și tu aveți de-acu nevoie unul de altul, să înțelege. Păcatul, dragule, e mâncare dulce când e servită caldă, apoi se acrește și te crescut și tu cu ea în pântec. Așa, încep să înțelegi mai bine. Mă, tu -auzi, mă auzi, măi, Mateiule? Acum tu ești băiat tânăr. Și de-aia zic, ca să știi, când ți -ori veni mințile acasă și ăștia ți o da drumul, ai să-ți amintești toate vorbulițele mele. Căci mintea, măi băiete, e pașaportul tău de-a călători afară. Nu-l ai? Stai aici. Atât e de simplu. Și numai trebuie să vrei o țară Ia să văd ce acolo. Un optcar? A, ah, și un zecar. Ia pune-l aici. Îl pun și eu pe-al meu. Nu e război, dar eu câștig. Câștig fără răzbel, anume câștig după reguli acceptate democratic. Bun, ia ca am luat. Hei, calm, nu e tăticule, nu e încă război. Lasă-l că vine el, niciodată nu întârzi asta peste măsură. Îți spun eu când e. Eh, apoi cu Ileana am fost și mai înțelegător. Gândeam că am greșit cu prima și că nu se face să greșești la fel. Cum zicea, așa făceam.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 Îl ia odată, îl ia de două ori, îl ia de câte ori îl întâlnește. Asta e regula. Ia și pune acolo în căsuță pe amândoi. Punea acolo până divorțează și ăștia. Și eu care mă încredeam în juvede, că-i băiat cu potențial, că-o prinde și el un zecar, ași, de unde, tânăr și fără de minte, când a văzut dama, a urmat-o ca un mielușel. Ce mă a pegaș că mă așteptam eu să se întâmple? Dar chiar acum stăm noi aici și ne întrebăm, ce așteptăm? Unii zic că moartea, eu zic altfel, eu zic că așteptăm nimicul. Asta e, nimicul. E frumos să te gândești că Raiul, Dumnezeu și ei șaptezeci de samurai lui stau și te așteaptă pe tine moț. Rahat, nu te așteaptă nimeni și nimic. Adică cum ți-am zis, te așteaptă nimicul, mă înțelegi? Nimicul. Așa e mai băiete, nimic, dar nu ar trebui să-ți spun eu toate astea, și tu să-ți faci inimărea de pe acum. Mai bine tac. Tac și jucăm. Când ești tânăr, vrei să joci, și îți zici că trebuie să fie ceva acolo. Îți trebuie, și cauți. Nu e medicament mai bun la obosarea căutării, decât să crezi că nu e totul, răhatul ăsta de aici, că mai e și ceva pe deasupra.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 Tu nu înțelegi că trebuie să arăți că îți pasă. Chiar și atunci când nu ți pasă, câtuși de puțin, e necesar să porți masca umanității. Hai că îți pasă și ție. Nu ești tu atât de băia rău. Așa. Deci, pe cinci, rămâne pe cinci. Bun. Ia ca pun și eu cinci. Uite. Una, a doua, cinci. Of.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 Păcatele mele, a venit cum vine dama când îi dai cu popă. Ă, ție ți a venit un acum. Vezi, nu îți trebuie minte ca să fii norocos. Norocul nu are treabă cu mintea omului. El umblă pe iura și nu iubește pe nimeni. E o consecință a nimicului din lumea asta. E lege.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 dar amită o biată de inimă. N-are rost să o lovești. Te uiți afară și vezi cerul, vezi norii și te întreb care să fie legătura între ei și tine. Ei bine, nu este. Sunt niște jigodii care te mint și norii ăștia. Îți mint ochiul și ochiul minte și el. Ce să facă? La rândui. Minte și el mintea, cum zicea și poetul. Că nu a fost și el pe aici? A fost." Nu e ciudat? E drept așa să se întâmple, te întreb eu. Deștepți ori fără de minte ca tine, ajung cu toții oricum aici, la nebuni. Zic doctorului, ce trebuie să fac să scap de aici, domnul doctor? El, perfidul, armă în mâna societății. Stătea așa ca un somon pe fundul apei, și de colo se uita la mine, dar nu cu miile ori înțelegere, nu, ci ca unul giftuit cu dinăștea ca mine.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 nu există simbioză. Au l doamne, și pe ăsta. Nu există simbioză. <laughs> Rahat, îi spun, așa în față. Ce simbioză-ți trebuie ție să închizi un ochi și nouă să închidem ușa spitalului după noi? Dar el nu și nu. Păi, dacă le scapă toți nebunii pe stradă, nu le vine ușor, se înțelege. Acum pentru ei nu e mare diferență dacă mor la 70 ori la 100. E diferență doar la buget, ca să zic așa. Asta e tot. Aici vine realitatea aia din de se bate cu asta de-a doua. Așa că așteaptă și ei cu speranță ca tot omul să vină Crăciunul, că atunci zic statisticile că se treieră bătrâni. Așteaptă de mănâncă cozonacul și pe urmă, hopa, ia ca s dus. Nu e bai că vin alții.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 Asta ne rămâne de făcut. Eu o mă duce, dar tu, în schimb, ești tânăr. Mă auzi? Ești tânăr, măi, Mateiule. Tu poate apuci să-i bași păștia în faliment. Mă, tu ai șanse și pe doctor să-l scoți la pensie. Așa, fără de minte, cum ești. Bolnavul Imolier. Știa asta. De aia o făcea pămpuțitu. mi Ci că nu am mințile la loc stai că pot să-ți dovedesc asta și asta și aia la altă. Of, sac, zi-i fose. Un ban nu cade. Nimic. Ci că avem o singură datorie. nu ei ăștia odată intrați aici. Să murim repede și în liniște. Repede, că-i păcheltuia la semenul tău. Ei, o și recunosc că așa stă să coteala. Băi, dar eu trăiesc în dreptul meu, pășina mea. Când mi se termină șina, gata, accept și eu și mă duc să dorm un pic. Dar până atunci, până atunci, lăsați-mă, fraților, liber, liber! Să-mi tai singur din șină nu-mi prea vine. Să nu-i văd eu capătul curat cum se cuvine? Și care-i graba? Speranța acum e și ea de luat în calcul. Deși e o reacție chimică și ea, să nu crezi că ar vătăma la șine, o, oh, nu, din contră, ajută, e ca un guentul. Păi, de ce beau oamenii? De asta alcoolul vine și îmbunătățește reacția chimicală la chimicală. Bei și să mai faci un picus de speranță, acolo să aluneci mai bine pe șine. Nu multă, puțină, cât să mai treacă o zi. Adam săracu și cu muierea lui, se zice în poveste, ce crezi că făceau acolo în rai cu atâta fericire? Că?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 Nu le mai ardea de plictiseală cât de faptul că erau singuri și părăsiți. Bașca neputința. Și ar cu mâna la butai. În schimb, leacul parcă și mai scurt era acum și fericirea vezi bine e limitată. Numai femeia femeie i-a pus capăt la băudură că e mai mare cu un cap decât bărbatul și-a înțeles că e degeaba. Și s-a pornit să implore cerul. Adam nu și nu, nu accepta și basta. El tot pe a lui o ținea. Păi ce, e ușor să vezi că totul înjurie nimic, pentru asta trebuie o nu glumă. Nici chiar el, chit că a fost tatăl tuturor, tot nu avea decât vreo două. avea, dar dreptatea lui, săracul. Ptăi, domnul se uita la ei și se înciuda, căci o cam de dus în bar. Păi, dacă chiar dorea el, îi făcea pe amândoi bine din primă. Dar se pare că l-a cam furat și pe el înconștientul. Acu, că a vrut orică nu, că s-a pripit orică, nu? Nu știm. Cert e că el nu bea. Păi ce? Bea Dumnezeu? Zice-se că nu. Nu? Cum? A, nu. nu e băutură băiete. E doar așa un fel de bitar suedez. Pentru oasele reumatice. E un frig acolo în cer. De-ți clănță în mandibulă.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 Nu vor să fie prea treji, că i-a pucă și pe ei nebunia. Preferă, dară, cu toții să se prefacă cu minți că nu știu, căci altfel omenirea și-ar tăia ea singură, dintr-o lovitură, beregata. Dați-mi, domnul doctor Cortizon, și-mi dau. M-am gândit că poate și eu ar trebui să mă fac păia de treabă, curat, îngrijit și cu mințile așezate. Poate așa-ș scăpa și de aici. Aș...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 Încep să cânte același cânte. Când zgomotele se opresc, se continuă. Acu, despre suflet, măi Mateiule, să zic cum vine și cu asta. Mare lucru nu te aștepta să zic. Și, deși nu e mare lucru, până acum am tot ținut în secret. Nu am mai zis nimănui, că nu e prea de zis.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 Îl prindeam cu muța cocoloș, făcută chiar în sumanul lui, cu alte cuvinte. Mare lucru nu îi puteam noi i face, doar așa un reproș etern. Oricum, îl are și așa, sau cel puțin, cât o ține umanitatea. Ca ăla ferească păcatul care are un copil schilod. Zău, nu știi cui să-i plângi de milă. Nu, no, Or lui Dumnezeu. Uf!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 Munte, floare, mare, ori o femeie care să te învățeșeze. Ei, hey, din astea, adică te simți tu bine chiar de mai țip, dar ăsta nu e țipătul tău. E așa o aiureală care ți-amintește ție de lumea de afară. Altfel, e musai ca ai fi fericit, cum zice și la ceaslov. M-aș face eu o idee să pot să mă bag o lecuță în mintea ta să văd cum e. Ca să verific și asta. Dar nici asta nu pot să fac ca să o aduc dovadă. Da, sigur, tu trebuie să fii mai fericit decât noi toți ceilalți. Mateiule, mă băiete, cât timp am fost afară, mi-am zis mereu că nebunii trebuie să fie îi mai fericiți pe pământul ăsta. Mereu v-am suspectat. Acum că sunt și eu aici, deși diferim puțin,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 Dacă nici imaginație, atunci ce îi rămâne omului? El acum nu prost, știe, e unul din a de știu. că îi venea să-mi dea dreptate. O țără de-l mai scormoneam și era gata de-l puneam să-mi culeagă din palme, ca pe un puișor de găină. Da, l-am lăsat. Nu am eu dreptul. Și de să plece, se răzgândește ceva în lăuntrul lui și-mi zice. Ești subțire, tataie." Sunt."